Miluiește-mă în după mare mină ta și după multii mei în tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purule. Ție e i-am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într cuvintele tale și să biruiești când vei judecatul. Că iată în fără de m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse în înțelepciunii tale, ai arătat mie. Stropim vei cu Isop și mă voi curății. spălămă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase să cele smirite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inima curată zidești într el Dumnezeule și Duh drept înloiești pentru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot ce Sfânt nu-l de la mine. Dă-mi e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. învăța voi pe cei fără de lege că tale și cei necinstitori la tine să vor întoarce. Izbăvește-mă din sângiuri Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuran se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit, jerfă aș fi dat, arder de tot, nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și zmerită, Dumnezeu nu va a urgesit. Fă bine, Doamne, într-o Tasionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoie jertfa dreptății, ridicare și ardere de tot, atunci voi pune pe altarul tău viței.